Nu på radio Lensmaff, den samhällskritiska och radio. Vi hälsar er varmt välkomna ombord på Ljungfrufärden på den sprillans nya skutan rlm.nu. Vi hoppas verkligen att ni kommer att åka med oss varje lördag framöver. Men inte bara ni, nej bjud även in era familjer, vänner och bekanta för det finns ju massa plats här hos oss. Men skutan är ny vilket betyder att det kan finnas fel som vi ännu inte har upptäckt. Upptäcker du något så vänligen kontakta oss och meddela vad som är fel så meddelar vi maskinisten som får titta närmare på det. Med det sagt så tar vi och lämnar hamnen för första gången. Mm. Då är det hög tid för det första programmet efter supervalet 2014. Och det blev ingen kamp mellan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Miljöpartiet gjorde ett katastrofdåligt val mot vad som var väntat. De nådde knappt till 7 Vilket självklart glädjer oss på RLM väldigt mycket- och vad som även glädjer oss alla är att Sverigedemokraterna blev Sveriges tredje största parti med 13% av rösterna. Kan vi få lite applåder? I programmet vi gjorde inför valet gissade jag Länsman på 12,2%, Ingrid Carlqvist 15,6%, Konrad 15,7% och vinnaren blev Tobbe, Tobbes medieblogg Svensson på 13,2%. Han kom då minst sagt nära 13% som resultatet blev. Och vinner därför... Ja, vad vinner han, Konrad? Ja, det var vad vi sa. Det var ju någon form av öl på något sätt. Jag minns inte exakt detaljer, men det får vi ju verkligen se fram emot när vi får supa Tobbe under bordet här, om inte allt för länge. Ja, men då får jag ju hälsa dig välkommen till programmet, Konrad. Hej! Ja, men tack, tycker jag ja, ja. Eh, Och så får vi absolut inte glömma bort att hälsa han som alltid är där det händer Allas vår egna Roger Salström, välkommen hit i han med idag? Det ja, går tiden. inte jag med då, då tar jag avstånd och fördömer. <går> Jaha, oj då. Ja, men då nej. Ja, nej, men det är kul att ha med dig här i alla fall. Och som jag sa, det, du är ju med där det händer och det stämmer mycket bra. Du befann dig ju i den kungliga huvudstaden på Sverigedemokraternas valvaka tillsammans med Jimmy Åkesson och alla andra glada som fanns där på plats. Och jag tycker i alla fall att det ska bli grymt intressant att höra om det. Men vi ska inte gå händelserna i förväg här mina herrar, utan jag tänkte att vi börjar med här Dagen innan valet den 13 september lämnade Miljöpartiet över 822 vita nejlikor till SD och 822 representerar då människorna som har drunknat i Medelhavet på väg hit eller någon annanstans i Europa då och inte beror det då på att Miljöpartiet lockar ut dessa personer på havet i hopp om högre standard. Nej, då är det tydligen som vanligt SDs fel. För att ja, de vill ju hjälpa folk på plats. Så de slipper ut på havet överhuvudtaget. Men som sagt, det är alltid deras fel. Roger, dina tankar om den här aktionen först och främst. Då? Och var det något som det nämndes kanske på valvakan om det här? Nej, det tog man inte upp på valvakan. Det gjorde man inte. Uh, vad jag tycker om sådana här som symbolhandlingar jag kallar det, är fruktansvärt barnsligt det anstår tycker jag inte vuxna människor att gå omkring och tända ljus eller gå med skyltar eller dela ut blommor eller vad de håller på med jag, jag tycker bara det är löjligt det, det förändrar ingenting det, det, det skapar bara en en egen kick bara titta vad god jag har varit Mm. vilket jag är fruktansvärt löjligt för det är just det här, det är det man hela tiden försöker använda på Sverigedemokraterna är att man försöker använda någon form av en högre moral emot dem, vilket, det är bara löjligt det där. då kanske om någon ska sätta någonting högre så kanske de ska ta sig ur sandlådan först, en det är väl en fördel kanske ja det tycker jag, det är en stor del av det här landet verkar sitta fast i något infantilt tillstånd där man ju barnsligare du är desto mer seriöst tar du och det, mm. det tycker jag är fruktansvärt idiotiskt faktiskt Mm. Var det här något du hörde talas om Konrad, och vad tänker du om det? Jag är så trött på att se Gustavs Fridolins blöta ansikte Där han på ett eller annat sätt berättar för alla vilken fantastisk fin människa han är Så Det var ju delvis det här med liljorna och sen var det ju det här Sparka inte på tiggarna mig utan nu, ta matchen med mig istället Och han håller på med sitt trams och försöker ja. måla upp sig då som en grön superhjälte nästan, Jag visste ju när valresultatet kom att jag kände ju att hur det här än går så kommer vi på något sätt alla förlora. För det kommer ju inte få någon makt, det visste man ju kanske innan. Att det skulle bli så här för skadeglad kunde man i alla fall hoppas på. Och, och när Miljöpartiet gör ett sånt här katastrofval så jag blir så förvånad för folk kanske inte är så dumma i huvudet som jag ändå tror. Alltså. För de har verkligen inte gått på det här överhuvudtaget. Och jag vet S, äh, inte SD, Miljöpartiet har fått ganska mycket kritik i alla fall i kommentarerna på deras Facebook-sida. Det här eviga... Kan inte typ skaffa någon egen politik istället för att försöka bara ha en politik mot SD. Mm. Och det verkar ha funkat. Mm. för men... de har ju knappt om politik i miljöpartiet eh, egentligen. Nej och, och det jag tänker också det här med om man tittar på partier det här är ju rätt intressant ändå och skvallrar ganska mycket om vad framtiden kommer att ge. För jag menar tittar vi på vänstern, Centern, miljöpartiet, eh, alla de mindre partierna, KD som hänger kvar i en liten liten livlina, men kollar man på dem över tid har inte, de ligger ju i princip ganska lika. De ligger där nere ganska lågt hela tiden. Mm. Medan SD kommer in på 5,7 och sen på fyra år är uppe mm. i 13 procent ungefär. Mm. Det är ändå ganska otroligt att visa ju att de är verkligen på framfart nu kan man säga. Ja, jag får, jag får ju börja tänka om på något sätt för jag går ju alltid runt och säger att dumma, dumma medier det är media som styr folk och det är bara så det kan bli och bla bla bla men, men det här verkar ju inte ha funkat överhuvudtaget eller ja, överhuvudtaget folk, vet vi ju inte men... men ja. Folk har ju tröttnat på det här... Eh... Medias smutskampanjer Folk har bett sig igenom detta när, när jag var uppe i Stockholm nu när man satt och lyssnade på folk eh, Dagarna av valet När folk satt och fikade och så mm. Och då var det många som sa jag tänker inte rösta SD Jag håller inte med dem och såna här saker Men hur medierna har behandlat SD Och hur medierna hela tiden driftar och drygar emot dem mm. Det är inte rättvist, det är inte schysst Det är barnsligt mm. Ja men kan det vara så Roger Att, att folk inte är så fruktansvärt dumma i huvudet som vi tror det är nog faktiskt så. Ja, jag tycker. härligt. Det, det, alltså, vi har ju beviset egentligen. Mm. Miljöpartiet rasar och Sverigedemokraterna mm. ökar. Vilket, och, och att FI inte ens kom in. Tack ja. gode Gud. Gud för det. Jag var faktiskt ärligt talat nervös under valkvällen att de skulle komma in. Ja. Men mm. ju, det var så skönt att se den här stapeln blev mindre och mindre och mindre. Jag gick och skrattade gott för mig själv. Ja, ja. ja verkligen. Det visar liksom att det finns en, en, en, en mogenhet hos det svenska folket. Som... Mm. som nog inte har kommit fram därför att medierna har ju självklart valt att inte prata med så kallat mm. vanligt folk utan varje gång de pratar med någon så är det någon som är starkt länkad till någon vänsterrörelse eller någon som är väldigt hatiskt emot SD Men, men kan, vi, kan det vara så att vi ser här en, vad ska man säga, en, en annan sorts Stockholmsyndrom. För för det vet vi att, att journalistiken utgår ju väldigt mycket från Stockholm och där är ju FI säkert jättestort och där går de här idéerna säkert jättefint fram liksom, när man sitter och dricker latte men, men lite som du säger, går man utanför Stockholm så alltså folk tycker väl bara att det här är så muppigt Ja, det är jätte. Ja, muppigt på ett bra ord. Det, det sa faktiskt en av grannarna att det är väldigt muppigt det här. Men eh, där på valvakan då, så blev ju Expressen portade från SDs valvaka. <laughs> eh, och det är då på grund av deras samarbete med den vänsterextrema researchgruppen. Eh, Roger, dina tankar kring det och hur ställde sig deltagarna till det här beslutet? För jag antar att det diskuterades väl kanske lite. Ja, alltså de flesta SD som var där tyckte att det var ju helt, helt rätt beslut. Det, det skulle gjorts egentligen för länge sedan var det många som sa Nu kan jag ju försöka kanske själv tycka liksom att nja, Det är väl inte så schysst att låsa ut media men, men som Jag tror det var Björn Söder som sa det att Vi har nolltolerans i det här partiet Och eh, vi vill inte ha med extremister att göra Eller folk som samarbetar med kriminella människor mm. Och det tycker jag är, Det är faktiskt helt rätt Och det, det, jag tyckte nästan lite synd om David Bas ett tag. Han såg väldigt ensam ut i mörkret Han stod och tittade Och, med, med, och stirrade ut i mörkret det känns lite rätt åt han tycker jag då. Ja, det, ja, det känd, ja det var lite så, det är rätt åt det, liksom På något sätt mm, ja. men, men, Nu förlåt, nu, var han nu från Expressen? Eller? Ja, han oh, ah, det var ja. ja Och, jag, ja. Men, hur, och jag, jag undrar ju ärligt talat om det här i anledningen till att han utesluter Expressen Det kan ju också vara så att Nej men vi släpper inte in en tidning som vi vet bara tänker skriva massa skit om oss det, det ja. kan ju också vara en anledning faktiskt. Och sen ja men man det är väl klart att det här, kan kanske, var Om det här gruppen, kanske var sista gruppen så att säga. Ja. Ja. Men ja. Eh, den här riksmuppen nu ska jag också säga mupp då, Thomas Mattsson på Expressen. <skratt> eh, han hävdar ju såklart då att sds beslut att stänga ut dem inte alls beror på deras samarbete med researchgruppen utan då är anledningen då bara att tidningen har hängt ut folk då som vi har sett den senaste tiden som har skrivit olämpliga kommentarer och därefter då fått lämna partiet. Men då skulle jag ändå vilja ställa den här frågan hur ni ser på det här med att folk råger då, alltså på att ja, du sa nyss att ja men det är bra nolltolerans och så vidare. Men att folk kastas ut då för, att de har, för något de har sagt för länge sen och så. Men om det var länge sen och inte allt för korkat och extremt, borde det inte räcka med att personen bara, om man menar det så klart, annars får man ju själv lämna. Men om man menar det, ta avstånd och be om ursäkt. Ja, alltså det, så här är det. SD ska ju sluta att lyssna på vad... När det, när det kommer till de här sakerna ska SD sluta att lyssna på medierna, de ska sluta att lyssna på Expo, de ska sluta att lyssna på MR, IRM. Mm. Visst, det är bra att medier undersöker saker och ting. Har någon politiker sagt en dum sak? Absolut, det här ska liksom tas fram. Men du, du är ju en väldig skillnad på om en, om en Sverigedemokrat säger någonting eller om en Socialdemokrat säger någonting. Mm. Skillnaden är ju det om man säger någonting nu, ja, men om det är någonting som liksom var för 5-10 år sedan Ska det, Nej, det verkligen Nej det ska inte, Nej, men herregud Alla människor mognar, alla människor växer Vad man sa för fem år sedan Jag har åsikter för fem år sedan som säkert stämmer Överens med vad jag tycker om verkligheten idag mm. Det där är bara helt idiotiskt Och det där visar ju bara på att man vill jag Att gå hur långt bak i tiden som helst Man kan säkert titta att någon SD är så bajs när de, var tolv, när de var tolv år eller när de var fyra år mm. Och då, det, det är bara löjligt det där Mm. Det, det, visst, som sagt, politiker ska granskas av medierna eh, Men det ska, måste också finnas någon proportion på, på, på bestraffningen Om man säger så, till det som har sagt. Därför att när du säger saker och ting på internet Det är bara ord mm. det är, På något sätt har orden då blivit mycket värre än fysiska handlingar Jag tycker det är jättekonstigt Ja, och jag menar om vi är lite ärliga Visst, och visst bla bla bla, man ska inte skriva så, och, hej och visst men om vi släpper det ja. En person som är anonym skriver i affekt Neger, ja. säger vi, någon gång Ja. Och det är ju dåligt, det kan vi gärna som. om. Men, men vad är det man tror att det här egentligen betyder? Alltså, om, man, om man försöker fortsätta den här tanken. Menar man då att de, den här personen egentligen vill föra någon slags rasbiologisk politik då? via? Ja. Eller liksom, vad är det man menar att det här innebär? Ja, men det tror ju de här människorna. De, de, de, det är inget fel på deras fantasi om man säger så. De, de här människorna som jagar SD och de som hatar SD... De har ju nog världens mest skruvade fantasier. För att de tror ju att bara för att man säger att om jag är emot islam då hatar du alla muslimer. Mm. Du vill döda alla muslimer. Mm. Du vill bygga läger. du är precis som mot judarna. Mm. Nej, jag, jag är emot religionen. Jag är emot mm. de här mekanismerna som startas hos människor. Det har ingenting att göra med enskilda muslimer eller deras andlighet. men, Nej, är, men det är precis. Det är ja. det, men, samtidigt måste jag säga det att det är klart att det behövs några, alltså några slags regler jag sitter till exempel och tänker på den här jag kommer absolut inte ihåg vad han hette men den filmen blev stor på nätet i alla fall den här uh, unga killen med caps som skulle vara någon SD-politiker som verkligen var... Um... Jag ursäkta om du nu sitter och lyssnar men du, du gjorde ju, gav ju inte direkt ett bra intryck <laughs> kan man väl säga. Men det där är äh, faktiskt jätteroligt. Ja, men får jag bara säga det? Det, det handlar ju om att sådana perso alltså personer... Det finns olika sätt personer kan vara skadliga på. Han var skadlig för att han var så fruktansvärt okunnig. Men vad gör man då? Utbilda personen så Exakt. kanske den blir jätteduktig person. Ja. Men om en person som sagt har sagt något dumt för länge sedan, ja eh, då ska man se till att ja, men be om ursäkt, säga att du tar avstånd från det. Och om det är någon person som verkligen har en egen agenda, vad det nu må vara, som inte stämmer överens med SDs linje, Ja, men då kommer ju det komma fram, det kan vi ju vara ganska övertygade om. Och då kommer den personen ändå inte komma att få vara kvar på grund av det. För man ska inte ha något personligt korståg i riksdagen om man, om man sitter för SD utan då ska man jobba för SD och, och det deras politik säger Precis. så att jag menar det jag tycker det finns så många vägar ändå liksom att sätta stopp för muppar och, och så, så så att jag förstår inte varför man måste ha det så någon gång måste ju det här nästan avvecklas för att, ja, men det kommer, det kommer det att göra men eftersom vi har sånt läge idag just där till exempel Expo och inte rasistmän är både domar och bödlar ta till exempel Henk och hans haranger med människor där kan sitta och kräva på Twitter att vi kräver svar, vi ska ha svar annars kommer vi att förfölja dig tills du svarar och så hetsar de igång saker och ting och så där ska det inte vara ju mm. Åter, alltså, du, har, du har så rätt det du säger det finns en egen uteslutningsmekanism inom alla rörelser om, om, om vi tre spelar ett fotbollslag och vi har kommit överens om att vi ska ha gröna tröjor och mm. jag kommer i en röd tröja, då kommer ni två att ställa er frågan Men vänta nu, varför har han en annan tröja på sig? Vi har ju faktiskt kommit överens om att här gäller detta Ja mm. men det funkar inte om du har en annan tröja på dig Då kan inte du spela i vårt lag Antingen får du sätta på dig rätt tröja eller så får du gå över till andra laget ja. Eller tre laget som har den här tröjan Men om vi ska gå in lite mer på djupet nu då Nu går vi till valvakan i Stockholm du anländer dit, Roger. Hur var stämningen och förväntningarna? Ja, det var jag kan säga. För det första var det otroligt kul att vara där. Det, att, att få hänga på en riksvalvaka, det är faktiskt jäkligt häftigt. Mm. Eh, man får komma nära riksdagsledamöter och man får komma nära människor som står nära partiet och man får chans att prata med dem, och man får chans att dricka öl med dem. Mm. Och Även om SD-arna var, var ju väldigt säkra på att de skulle... Få mycket röster, att de skulle höja sig rejält mm. Men det var ju, de var ju samtidigt också väldigt alltså, nervösa mm. Och när det de var nervösa över det var just den här bataljen med Miljöpartiet Om det skulle bli en jämn kamp mellan de här två Som det har sett ut i opinionen, mm. så de, har sett ut opinionen ja. de var väl inte direkt oroliga Men man kände av det liksom, att de vågade inte vara så, så kaxiga och självsäkra den första timmen Mm. Eh, till exempel när den första valundersökningen kom ifrån TV4 så gick det liksom ett åh genom publiken För då hamnade de väl på 8,6 tror jag väl att det var i första och då var det lite besvikelse och de andra journalisterna som var där då, de drog ju till med sina hånfulla leenden och liksom <hållanden> SD blev inte så stor ändå, de att det växte så mycket. Sen gick du bara en timme, så kom ju nästa valundersökning från SVT, och då visade du långt över tio istället. Mm. Och då vart ju ju jubel i den här så. Det var verkligen så att taket lyftes. Men du pratade om att det var folk att prata med och så där. Var det någon som var extra rolig att få prata med på plats? Ja, Rickard Joms har ju alltid rolig att snacka lite med. Han är ju liksom en, en. Han är ju en, en sån ärlig och enkel kille om man säger så. Mm. Ehm jordnära mm. och uh, han, han har alltid mm. han har ett lugn som också smittar av sig när man står och pratar med honom mm. vilket gillar och sen, men sen var det kul att träffa alla andra min, min stora idol inom Sverigedemokraterna det är han ju är visserligen inte politiker är på SD-nivå utan han sitter i Göteborg och det är Jörgen Fågerklok han, han gör ju någon nytta för SD och sen var det också <här> det andra det från de andra, <här> från de andra ja. <här> ja. nej men alla som var där det, det var verkligen kul att få träffa dem som har Slitit och kämpat nu med de här uh, Björn Söder bland annat då, som har åkt på sina valturnéer mm. uh, och de var, det, det märkte ju på att, att de, de, de var ju liksom stridsrötta är väl kanske fel ord men att, att de var lite trötta, ja, kan, det märktes ja, kan, ja. mm. och, men det där ju, ju längre kvällen gick desto, ju, desto högre den här stapeln blev och ju, ju mindre stapeln blev för Miljöpartiet och ju mindre stapen blev för, för feministiskt eh, dårskapsinitiativ eller något sånt där nu vad de heter så eh, det bara desto bara... gladare blev jag stena. Du måste väl vara ganska välkänd i de här kretsarna? eller många som hejar det många som känner ändå antar jag. Ja då, då jag typ, ja, typ alla. Mm. Det säger man. Ja, det, det är... måste vara lite konstigt känns det där, väl. Ja, det är lite lustigt när det kommer fram en riksdagsledamot och klappar en pax axeln och säger mm. Tjena Roger! Nej, ja just det, fan roligt <laughs> det, det känns lite annorlunda faktiskt, det är man inte direkt van vid eh, men, men jag måste ju fråga också om Jimmy, befann han sig på plats hela kvällen då Eller kom han lagom till när resultatet presenterades? Han kom på kvällen sen för att hålla sitt segertal. Han höll sig borta hela kvällen mer eller mindre. Varför vet jag faktiskt inte. Det... Han, han var nog säkert hemma med familjen. Han, har väl, han sa det i någon intervjuare att det har inte blivit mycket av att träffa dem den senaste tiden. Och det kan man ju förstå. Så det kanske var, var väl där han var då kanske. Ja, det, jag tror faktiskt att hans flickvän med och hennes föräldrar var där. Jaha. Så att, jag tror nog att han passade på att ta sig en rejäl sov. Och vila och paus innan ja. han på scenen och eh, erövra Sverige om man säger men, så. Men då när han kom upp på scenen där, det kan ju mycket väl vara så att det är några som lyssnar som inte har en aning om vad han sa. Då skulle du kunna återberätta lite kort om vad han sa. Vi är det tredje största partiet, nu är det på riktigt. Okay. Det, det, det var allt. Och det, och han, ja, han höll ett jättelångt tal, det finns på SVT Play det där. Det var faktiskt ett väldigt bra tal, Daniel. Jag gillar ju som på det sättet. Att han, är alltid så, han är lugn och effektiv i sina ordval hela tiden. Jo, tack. Ja. Det är inget långt drabbel med saker och ting. Det är inga floskler utan det är rakt på. Han säger det som är sagt och folk förstår vad han säger. Men Stan han kvar sen där på kvällen eller åkte han igen? Han eh, åkte till SVT för att göra en intervju där. Eh, en intervju man avbröt två gånger tror jag väl till och med. för att sitta och lyssna på andra ah, partiledare. Uh, okay. Det är för ja, mm. ja visst. Det men, det. men ja, jag vet inte om det var just för att det var han. Kanske, jag vet inte. Ja, det tror jag nog. Det var, det var, nog, det var nog lite ful, fulspel från SVT där faktiskt. Därför att så viktigt är det att sitta och lyssna på de andra partiledarna som har minskat till sina siffror och, mm. och, och så vidare. Så att, det, det var nog lite fulspel tror jag faktiskt. Så du fick jag... ingen möjlighet att prata med Jimmie med andra ord? Nej det blev en lite kortis, lite hej tjena ungefär Och sen så blev jag väl mer eller mindre överkörd då av de riktiga journalisterna och de riktiga fotograferna mm -hmm. det, är ju, det är ju lite jungenslag som gäller när det kommer till det här När Jim Åkesson har sitt tal så var det ju Då kastades han till TV4s kameratid, TV-team som var där Och sen var det SVTs TV-team Och sen var det på golvet och fås journalister som stod där Och vi var väl ett tiotal journalister tror jag Som stod och brottades och försökte få, en, få några kommentarer från honom Men... Mm. Eh, det, det var svårt att komma fram Det var det. var Jag blev faktiskt, fick faktiskt lite rysningar här När jag tänkte på, på Jim Åkessons äh, tal alltså, Tänk vilken, vilken Vilken jävla organisation detta är Med så många personer som ändå Visst politikerna är jättebra och sådär men, men också så många personer som kämpar helt ovlönat I motvind, blir pissade på Blir hotade allt sånt där. Men Det är ingen som blir Sverigedemokrat Bara för att man vill ha det lite gött Då blir man miljöpartist eller någonting Utan ja. de som är Sverigedemokrater och som jobbar med detta De vet ju antagligen vad de riskerar men de är så drivna. En kamp för liksom sitt land, för sanningen. Ah, här kan man ju dra på hur många flåskor man vill. Men, men det är ju fortfarande så här. Ja, och så ja. kommer, det, kommer belöningen. Ja. Tredje största prim med fantastiskt god marginal. Hela Sverige står och darrar nu. Liksom. Vi, ja. vad, vad Jimmy Åkesson har, har bestämt sig för att göra. Mm, det är ja. det Vilken utdelning vi fick. Alltså. Det är faktiskt ja. bättre än vad jag trodde. Det, det märktes tydligt på eh, det här. Det var någon... Det var ju liksom någon sån här konstig känslan och tryck som kändes i lokalen. Mm. Och när, när SD insett då att nu har vi fått så här mycket röster. Det här vrålet som gick genom, genom lokalen. Mm. Det, det, det fick verkligen... Man kände liksom den här elektriciteten genom kameran när jag stod och fotograferade det här. Jag har 40 fyrtiotal sd som bara skriker och in i kameran och viftar med flaggor. Och det var helt magiskt att stå där framme. Men det var inget tjala Nej, det blev inget Det gick jag någonstans att man skulle ha kört bara ironiskt ja, ja. Jag visste, jag om det. det. har varit lite roligt. Däremot så sjöng de ju äh, Kentas låt, just idag är jag stark och det retar inte. ju gallfeber på alla södra hipsters Ja, det kan ni vilket, med. Vilket, vilket jag säga, tycker är lite roligt Därför att Hammarby hörde av sig till SD och sa Att det är för jävligt att ni använder den här låten Vi gillar Kenta och så vidare Och våran låt ska inte använda politiskt Så jag mejlade Hammarby om detta och uppmärksammade om Att faktiskt Stefan Löfven också hade sjungit Och, och reciterat den här låten mm. Men de har inte hört av sig Jag antar då i alla fall att eh, ni nåddes av nyheten Från SDs valvaka i Malmö Där Strömmen stängdes av och larmet satte sig igång för att få partiföreträdarna att lämna lokalen. Hur blev reaktionerna på det? Ja, alltså för det första De är ju så, de är ju ganska slipade de här människorna Som eh, sitter på riksnivå Så att de, de reagerar väl Med lugn egentligen om man säger så eh, Därför att de vill gärna ta reda på Om det här stämmer först innan de reagerar på någonting mm. För att de första sakerna Jag fick till mig, det var ett sms Där och sa att de har brytit strömmen här eh, sabotage Sabotagefrågetecken och eh, jag pratade en kort Med Björn Söder och hans kommentar var Men, men stämmer detta? Det, jag, bara, jag vet inte, jag väntar fortfarande På, på besked mm. och, det, och det är ju bra med dem faktiskt, att de är så pass lugna Och slipade och verkligen väntar in Rätt information innan de reagerar ja, de går ut och gapar och sig Ja visst de har lärt sig att de, det går inte att reagera på en gång Men de, de, det blev ju En ganska sur stämning över att, att Det har att att blivit som de har blivit när det är i Malmö de, mm. de var inte glada över det, det var de inte Det kan jag tänka mig Nej och jag, jag... Jag vet inte, jag följer det här Och, och officiella anledningen då är väl Eller ja, den enda anledningen är att han, han som hyrde ut där han blev så sur över att det var SD Då helt enkelt, eller försökte han skydda Med att de hade, han sa väl lite också Ja ah, men ni sa inte att ni skulle ha valvaka Därför rycker jag strömmen, drar igång brandlarmet Och ringer hit polisen ja. eller, eller vad sa han? Det, vad jag förstått om så var, Så blev han ju nedringd Av andra medier som berättade för honom det, ja. Att det var SDare som det, ja. Som hade lokalen och han reagerar väl på det sättet som alla andra gör. Det är ungefär så när trycksveselskapet har försökt att hyra lokaler så tar det ju några timmar. Sen blir de ju nedringda av människor som säger. Vet ni om att det kommer onda människor dit och de är rasister och de är nazister och de äter barn till frukost och de har kalsongerna bak och fram. Och det, vad ska man göra? Jag på ett sätt kan ju förstå de här människorna som är egna företag och så här att det är klart de blir rädda. För de har att välja på att få sina fönster ute krossade krossar av en vänsterpöbel. Eller att målas ut som nazister och rasister om de hyr ut lokalerna. Och då pest eller kolera, då väljer de det som lugnar ner pöben. Kolla ja, och det, det får man väl förstå kanske. Men man kan väl tycka att den här snubben gick lite väl långt. Ja, alltså, sätta på brandlarm och grejer. Herregud. Hade jag varit i hans läge så hade jag bara sagt, okej okay, jag gillar inte det håller på med och så vidare. Men eh, kör på. Ja, jag det... men, om nu medierna skulle börja jaga han Så kunde jag bara säga som det var Nej, nej, men de gör om, om varför de skulle vara där Men vad ska ja. jag göra nu liksom? Jag kan inte köra ut om De har ju betalt hyran, gud. Vad ska jag göra? Precis, så är det... Det. Ja, visst. alltså, jag visste, jag gör du bara kört sedan upp på Att jag har affärsmoral här, de har betalt det ja. kontrakt där och och jag... men Det kan inte vara lagligt att göra så som han gjorde eller Nej, det Vet jag inte, jag vet faktiskt Men Men dra igång ett brandlarm utan att det är brandlarm. Det ska ju användas typ om det brinner. Ja, jag. Alltså, det hör man nästan på det, namnet. Det finns ju en liten rolig twist på det här. Att... Brandlarmet in i lokalen var tydligen så pass svagt Så hade det varit en skarp situation Så hade typ Då har alla brunnit inne där För det var mm. ingen som hörde brandlarmet nej. överhuvudtaget det pappa, han var... Så han hoppas att han åker dit för det då. Ja det går ju säkert, jag vet att de inte om esten kommer att göra någonting Med det och gå vidare med det och göra någon anmälan Eller kontakta brandmyndigheten i alla fall Och berätta om att det här brandlarmet det är inte riktigt som det ska vara Men Roger, om du ska ta och summera kvällen då Vad tar du med dig därifrån? Då tar jag nog med mig Björn Söder. nej Nej. Nej. Är det här? <laughs> han Nej, Nej, jag fick med en jag, Björn hem Jag har ja, ja, lite stelt van efter ja. Ja, Det har ju kanske varit spännande det, det är nog faktiskt eh, Ett leende ifrån Linus Bylund När han inser att eh, Hur förbaskat bra det har gått mm. Det är så, så härligt du, att se du, när kan han... Le, Joda, men eh, han, han ler allt Men när man ser hur en människa Som har kämpat och slitit så pass länge Som han har gjort Och ser hur han liksom bara slappnar av i ett sånt gigantleende som smittar av sig på alla andra där inne. Mm. Det är nog en av de vackraste stunderna jag varit med om. Men blev det blev det jag vet inte men jag kan tänka mig att det blev en sjuvhelvetes jävla fest efteråt eller? Nej, det blev det faktiskt inte. det var Aha. ju fest om man säger så, men det var inte någon hel fest Det skålades lite i kampanj och så vidare. Sen tror jag väl att lokal, den lokalen de var i stängde ju klockan ett. Så det, det kan ju mycket väl hända att Sverigedemokraterna åkte iväg någon annanstans i någon hemlig källa någonstans och svirade ordentligt. Vilket hoppas ja. att de gjorde för det förtjänade de verkligen. Ja, ja absolut. absolut. Ja, då tänkte jag att vi går vidare och nu först ut så blir det du, Conrad. Jag tänkte mm. fråga dig om du har lyssnat på Jimmy eller Björn när de har varit ute på sina valturnéer och vad du tyckte om det i så fall? Jo, men det har ju gjort. Det vet jag säkert berättat innan också. Jag lyssnade delvis på gimpa här inför EU-valet. Ja, jag tänkte nu inför riksdagsvalet. Ja, nej, nej, det har jag inte gjort faktiskt. Jag tänkte, åkte in till Göteborg här, men, men med tanke på hur det var kring EU-valet så... Trots att, vill jag säga, polisen verkar ju skärpt till sig lite här nu. För nu har de insett att man får inte störa allmänna möten. Så de har ju faktiskt fått folk att vara tysta. Så det kanske hade varit värt att se dem men, men nej, jag, jag har hållit mig undan faktiskt. Ja, jag har i alla fall hört båda två. Och det är faktiskt första gången jag har både sett och hört dem då i verkligheten. Och... I, alltså anledningen för mig, och det är väl såklart samma för dig Korn, men, eh, men det är ju, är ju inte för att de ska på något sätt övertyga mig. Det är väl ganska onödigt. Mm. Men jag tycker det är viktigt ändå att vara på plats för att mm. visa stöd. Ja, ja. och, eh, och, och, och, och så är det ju såklart kul att se dem i verkligheten. Det, det, man är ju så van att se dem på... På film eller på Youtube och så vidare. Så, så man blir lite så här, åh vad bra kvalitet det var. <laughs> liksom. Men äh, ja nej men det var roligt i alla fall. Men Jimmy han var ju stressad som jag vet inte vad. Och det kan jag ju förstå för att han hade ju många många många ställen att åka till då. Eh, men Björn däremot. Han var ju lugn. Och eh, jag tyckte innehållet var intressant. Jag hade ju försökt hitta innan. Jag skulle säga ändå, alltså ungefär vad, vad han står om det är samma som Jimmys och så, men jag tänkte att det spelar ingen roll för att, jag menar, det är som sagt det är för att visa stöd, så jag åker ändå. Men det var ju inte alls samma, det var ju något annat, och det var intressant eftersom jag hade inte hört det alls, så, så det var ju kul, men Roger... Mm. Du det, det. det. är du det ja. Eh, ja. jag. Jag har hört det enligt säkra källor. Men eh, du befann dig på plats under Jimes sista möte där då på Södermalm om, av alla ställen. Eh, ja. Jag satt och kollade på det live ja, och eh, såg det. Alltså, när när han, han backade undan. Jag antar att han fick. Jag väl läste efteråt att det var någon som kastade ägg, va? Ja, ja. Men, eh, skulle du kunna sammanfatta lite hur det var och var där på plats då från början till slut? Som vanligt när man går på möten med torgmöten eller öppna möten med en det kommer en massa motdemonstranter så är det ju det är mer eller mindre inbördeskrig. Mm. Det man möts av hundratals människor med mm. dåligt stavade skyltar, trasiga kläder och ramser som kommer från en dagisklass ungefär. Mm. Och så är de fruktansvärt arga de här människorna. Poli, precis som du hade sagt eller som Conrad sa så har ju polisen faktiskt skärpt till sig nu i, i slutet av, äh, av, av valperioden att äh, polisen går faktiskt in och ber folk vara tysta när de skriker för mycket och när de får för mycket oljud. Äh, bland annat så äh, folk får, ju, får ju inte vissla med visselpipen längre. Polisen går ju och tar de här på en gång. Um, dror, fejler, vad heter han, dror. Ja, det där... Fa fail är ju Ä faktiskt <laughs> ja, ja, en, en utriksmångo. Ja, ja. ja Riksmångo vet jag det är väl kanske lite elakt. Men han är lite, han är lite annorlunda än mannen. Ja, det kan vi få vara snälla. Han, ja. han, han fick ju spela på sin saxofon, men då var ju tvungen att gå bort en 200-300 meter ifrån, se, ifrån eh, området då innan mm. han fick spela på den. Och så var det också med människor som gav skrek människor för högt Så var polisen fram och bad dem liksom att sänka rösten mm. Visslade de för mycket eller skramlade för mycket så går polisen fram och sa åt dem att Nu får ni lugna ner och då blir folk arg och tycker Men det är ju vår rättighet, ja men det är också hans rättighet att få tala utan att ni överröstar honom Men, men det, är, det, drog, det, han är, det är ju för Vänsterpartiet så, eller hur? ja? Han är Vänsterpartiet, ja. Då ska jag till nästa val ska jag ställa upp ett trumsätt och spela trummor nästa gång Vänsterpartiet ska tala. Okay. Jag menar hur? En, va? två, tre! Ja. Elbas och hela skiten. Ja. Vad va mognar ni er Ja då, det är ju jättemognar. Ja men det här tycker jag är så, för det, det, man har ju hört de här argumenten några gånger då, och så, ah, men, om man, det en demokrati måste man få, liksom, komma med, måste få säga emot också. Ja, säga emot. Det innebär ju inte att skrika bara. Och jag, jag önskar ju faktiskt att det borde man nästan ha gjort. På något av FIS-möten eller Vänsterpartiets möten borde man samla hundra Sverigedemokrater som går dit och bara... Då, som, som de här människorna är och ser hur det är tagits emot. För det hade givetvis blivit ett jävla liv. Liksom, och de har ju känt jättehotade och nu kommer de att oss och sådär. Mm. Så kanske Nej, det är att det, inte det, det, det är så omoget tycker jag. Det är det som är så... Eh det här med, jag har också tänkt många gånger om man skulle, som när Fy hade sitt möte när det på Möllan till exempel, och kommer Gud och Skyman och fem stycken fans stod där och mm. klappade händerna, och jag tänkte om man skulle gå dit och ställa sig, men vi ser pipa kanske mm. Mm. Men, men, det, men det är det inte ordentligt. värdigt en, äh, ett, öppet, ett öppet land äh, där vi ska ha en debatt och jag älskar ju debatten, jag vill ju ha debatten jag vill ha det, samtalet och stå även om det jag inte gillar mycket av de här Hardcore feministerna så Jag lyssnar gärna på dem Jag ser ingen anledning att blåsa en visselpipa på dem, Bara för att jag tycker att de har dåliga åsikter Nej, och jag menar, Vi kanske har fel Roger och de kanske har rätt Och det kan vi ja. inte gå reda på för vi lyssnar på dem Nej, Nu har jag lyssnat på dem och, och det verkar som att de hade fel <laughs> kan ja. jag bara <laughs> jag kan Men om jag får hoppa in då Att det är motdemonstranter Och det är ju inte helt ovanligt Och speciellt då kanske inte på Södermalm Men de som var där och hejade då Vad, vad var det för folk? Det var en hiskligt massa estuare och en hiskligt massa vanliga Sverigedemokrater. Det vill säga ja, vanligt folk om man säger så. Nu gillar jag inte riktigt att använda ordet vanligt folk. Men det, det var de som skulle rösta på SD. Det var allt ifrån eh, arbetslösa, det var studenter, det var läkare, det var advokater. Det var en och annan polis som var där på sin lediga tid. Mm. Eh, en dagisfröken pratade jag lite med som berättar idag de inte arbeta på dagis idag. Det är inte så roligt med stora barngrupper och sådär. Hon tyckte absolut att Jim Åkesson hade rätt eh... inställning till hur, hur, hur man ska hantera det med skolklasser och lekis och dagis så det behövs ta ansvar från vuxna. Det går inte att låta barnen bestämma som det är idag och grupper som känner sig kränta till höger och vänster. Det ska vara samma regler för alla. Bara för att du har en religion eller att du är vänsteränd ska du inte ha olika rättigheter för det utan alla ska ha samma skyldigheter och samma rättigheter. Men som i andra ord, det, det är kom fram i alla fall, det hördes vad Jimmy sa och så, så att det blev ändå ganska lyckat då. men Det blev det... inga tårtor den här gången. Nej, men tydligen så, jag var ju med och arbetade under den kvällen och filmade talet och filmade publiken och i mitt headset man har på sig när man pratar med bildproducenten så var det någon som sa att nu är jag kanske inte riktigt hundra på att det var så, men det, var någon, det hördes över att fojan finns i publiken och hon har en tårta. Mm -hmm. Och eh, den tog man ifrån här i alla fall. det var gratis. Men, ja. Men eh, om vi ska gå vidare och, och, och prata lite om saker och ting som har sagts nu här efter. Åkesson säger, tänker inte stödja en regering som avfärdar oss. Jag citerar lite här nu. Vi tänker varken passivt eller aktivt stödja en regering som avfärdar oss, sa Jimmy Åkesson efter mötet hos talmannen på onsdagen. Löfven har en möjlighet att förankra sin budget genom att prata med mig, sa Åkesson. Vi tänker inte stödja en statsminister som inte vill samtala med oss. Så får han frågan, hur allvarligt ser du på ett eventuellt nyval? Jag tror inte att något parti är intresserat av en ny valrörelse. Just nu har Stefan Löfven bollen. Han får presentera sitt alternativ och sedan får vi förhålla oss till det. Nu, då tänker jag så här, alltså, nu när SD har fått ett så pass, kan man ju lugnt säga, kraftigt ökat stöd. Det känns som att de är mer på nu mot sjuklöven. Och verkar inte längre riktigt finna sig på samma sätt och, och tvingas in i ett hörn som de har gjort de här fyra åren. Eh, de säger ju till och med citat vi skulle vinna på nyval. Mm. Skulle ni säga att de är för mycket eller för lite på nu? De är för lite på. Sverigedemokraterna som jag ser det så är det, då, det enda partiet i Sverige idag som har makt egentligen. Hade, hade, hade det varit ett riktigt sunt, normalt land det här så hade andra partier, småpartier, accepterat Sverigedemokraternas vågmästarroll och börjat handla med dem politiskt för att få igenom sina beslut. Istället så försöker man då låsa ut dem. Vilket då kommer att tvinga fram då ett nyval tror jag någon gång, någon gång i slutet av året. SD ska ju, gör ju helt rätt som är som är kaxiga, men de borde vara ännu kaxigare de borde vara de kan avgöra, eller de avgör det svenska valet, helt enkelt och de kan avgöra alla frågor, hela ekonomin i Sverige avgörs nu, de har, de har liksom bollen, och de borde vara ännu kaxigare, ännu tuffare och lyfta fram sin politik ännu mer mm. Men man, man, man, kan ju, om man kan ju tro på det du säger också om man lyssnar även på professor Jonas Hinfors, han verkar ju hålla med om att de kan vara kaxiga om än att han säger väl inte så. Men han säger att det enda parti som förmodligen skulle vinna på nyval är SD. Mm. Ja. Ja, och så säger Björn Söder, han, eh, han hoppas nu eh, att det nu påverkar då de rödgröna att satsa mindre på invandring i sin budget eh, nu när de håller på att pusha på så sig de andra ord. Men hur troligt är det egentligen? Nej, och, och frågan är vad som kommer hända. Alltså det här är så spännande. Det, det här är en helt unik situation. Det här är ju nästan mer spännande än valet nu. Ja, och igen att det blev så här. Alltså visst bra, bra. Men, men ja, på något sätt är det ju ändå bra. Och... och... Jag kan säga lite in i framtiden och det kommer ju snackas jättemycket att SD tar inte sitt ansvar för liksom regeringsbildning och de vill bara skapa kaos och så sådär. Men så är det ju inte. SD är inte speciellt mycket. Jag kan tänka mig att de skulle säkert nöja sig med en symbolisk gest. Alltså okej okay, vi ökar inte invandringen. Till exempel en sån sak. Men det kommer man ju bara vägra. Men, men jag hoppas ju på ett omval. Men jag tror att de andra partierna fattar vad det kommer innebära. SD kommer ju klättra ännu mer då. Och de förstår det så de är nog beredda att göra vad fan som helst. Så jag tror vi kommer få en riktigt konstig ihoplappad regering som kommer vara helt oförmögen att göra någonting egentligen i fyra år. Och, och om fyra år så kommer SD få ännu bättre. Ja. ja men Sverigedemokraterna säger i alla fall att de kommer rösta för det budgetförslag som är, citat, minst skadligt för Sverige. Det mm. sa Jimmy Åkesson. Mm. Men det där känns ju minst sagt lite svårt. Jag menar... För att de ska kunna acceptera det så borde det väl ändå vara ganska mycket mindre invandring i det här budgetförslaget. För att jag menar de själva vill ju sänka asylinvandringen med 90%. Så vad skulle de egentligen nöja sig med, tror ni, och, och liksom som förväntarna, väljarna förväntar sig och själva skulle känna sig nöjda med? Ja det är det som är frågan och jag hoppas nu Jimpa står på sig här nu och inte, inte gör något fånigt för att ända ända och det vet ju ni också men man får ju ofta den frågan så här vad skulle få SD att tappa väljare? Vet, ja, det är ett rör hit och det är hit och dit. Det enda som skulle få dem att tappa väljare är ju att de på något sätt släpper invandringsfrågan. Att, att de liksom så, på något sätt ger sig om man säger så. Då kommer de ju tappa jättemycket. Så jag hoppas verkligen att han står på sig här nu och, och, och får fram antingen säger alltså som det. Antingen så samarbetar ni med oss, eller så får vi ett nyval här snart. Mm. Och just när du säger nyval då eh, Så står det så här om det, ja, eller, Jo det står faktiskt det också extraval eh, Om det blir så att SD fäller regeringen i budgetomröstningen I november och det leder till extraval Skyller Söder Liksom Åkesson det på löven, Då är det för att han inte Har kontaktat oss Så vi får ju verkligen hålla tummarna då För att det här kommer att gå vägen Och någonting säger mig att vi kommer att ha anledning Att återkomma till det här Det kan vi lugnt säga. väl Men om vi går vidare då till eh, eh, nästa grej som är proteströst det här ordet börjar gå mig på nerverna nästan lika mycket som solidaritet för att det är bara en jävla floskel. Men vi kan läsa att i Gusselby fick SD 36,8%. I byn Gusselby ligger villor och hästgårdar och en flyktingförläggning. Här i den lilla bergslags Dyllen har Sverigedemokraterna sitt starkaste fäste med 36,8% av rösterna i riksdagsvalet. Jag tror att byn har proteströstat och jag förstår att de röstar på SD, säger Louise Eriksson. Men jag fattar inte det här med det här ordet proteströsta. Om vi ska tänka oss in i det här nu, meningen med det eller försöka klura det. Som att någon person bara, ja, jag brukar ju alltid rösta på si och så-partiet. Men jag håller inte med dem i deras politik. Då röstar jag på Sverigedemokraterna vars politik jag gillar. För att få si och så-partiet att ändra sig. Så att de blir som de och jag kan rösta på dem igen. Det låter ju inte speciellt logiskt att man vill liksom försöka övertyga de andra att ta till sig en fråga för, och, och då istället rösta på SD till exempel. Va? Det är ju lite det som troligtvis ska ja, hända. Då, då ändå på något sätt måste man ju stödja och tycka att de har rätt. och rösta. man väl lika gärna ja, på jo. dem då i så fall. Absolut. Så är det väl. Men Man de... kan ju tycka då, till exempel att man, man kanske inte gillar Sverigedemokraternas andra politik men just invandringsfrågan. Man kanske ja. egentligen är vänster upp då. Men då, har... då, då säger jag så här som jag sa till um, ett, ett par som har nyligen blivit i Sverigedemokrater och de, de har lite problem med sina vänner som, som inte ja, de, de, de tycker inte om deras val helt enkelt. då sä, Säg bara till dem så här. Tycker ni att man borde utveckla välfärden? Blir det svårt att säga nej då? Så de säger väl ja. Tycker ni att man borde hjälpa fler nödställda människor i världen? Svårt nej. att säga nej? Så nej. de säger ja. Ja, men då finns det ju bara ett alternativ i dagsläget. Och det är Sverigedemokraterna. Ja, så är det ju Man har ju följt i diskussionen, men jag har inte hört några bra motargument. Alltså. Nej, men de de har, har ju inga, de har inga motargument äger, det här som är så fantastiskt roligt. Jag har ju varit nu och jag vet inte hur många torrmöten jag har sett med, med Björn Söder och Åkesson och lyssnat på dem. Och då kan Jim Åkesson eller Björn Strödes då säga, vi vill ge pensionärer mer pengar. Buh. Vi vill ta in flyktingar till Sverige. Buh. Vi vill att A-kassan ska öjas. Buh. Vi vill att bankerna ska beskattas, sådär Buu! det. Det tycker man väl att vänstern borde älska och höra. Men, nej, inte de mest det för det. Situationen är ju så bisarr numera så att de buar ju mot de grejerna de själva förespråkar. Men de vet ju kanske inte vad de förespråkar. Nej, det, det är nog så. Alltså, de, det verkar inte, de har inte koll helt enkelt, verkar det Och, det, och det, det är därför jag på något sätt. Tycker att jag skrev om någon krönika för ett tag sedan Att jag jämförde de här motdemonstranterna och andra antirasisterna som dagisbarn För de, de är så tjuriga dagisbarn Hela tiden ett barn ja, som, tjurig, så... Förlåt, men som vi såg senast Det så är ju faktiskt vissa dagisbarn. barn ja, precis. Ja, precis. Ja, på riktigt ja. På riktigt ja. Ja, riktigt. ja där fick det fick du dem då. Ja, men ja, jag tänkte säga så här att vi brukar ju vilja avnjut, blir det igen. Vi brukar vilja avsluta med en god nyhet. Fast det var andra sidan vi har ju pratat om en ganska god nyhet i det här programmet. Ja, men men, men jag avsluta med en tråkig nyhet då istället. Dagen efter valet, då kom det ut en film på Instagram som visar hur en brevbärare kastar en hel bunt med brev från Sverigedemokraterna. Han säger så här, jag citerar direkt från filmen. Som brevbärare är det svårt att veta vad posten ska om det inte finns någon adress på dem. Jag tror att den ska hit, så kastar han allt i soporna. Mm. Och det, då skriver då en annan brevbärare som kommentar till det här då som är upprörd skriver, säg upp dig och låt någon som vill jobba ta över ditt jobb. Jag är brevbärare och har delat ut reklam från de flesta partier i valrörelsen, skulle aldrig få för mig att bete mig på det här viset, skärp dig. Ja. Det var ju bra sagt eh, För det känns, alltså det är ju så att nu, nu är jag lite så här floskelmaskin igen som Erik Ullenhag nu, nu när jag säger det så måste jag ändå sticka in Ni som inte har sett debatten mellan Björn Söder och Erik Ullenhag Gör det, jag höll på att skratta ihjäl mig För det var så roligt att Du är Sveriges mest misslyckade minister Så vill, vi ska göra dig arbetslös Alltså Björn sa till Ullenhag Massa roliga grejer, det är så roligt att se när Björn När han ilsknar till sådär men i alla fall, det den här brevbäran gör är att kasta demokratin i soporna egentligen. för folk behöver ju all information i ett val liksom för att kunna bestämma sig och rösta och göra sin röst hörd i ett folkstyre som är demokrati. Men med de orden så får jag tacka så mycket för den här gången och tack så mycket Roger för den inblick du har gett. Tack själv! ja Och tack Konrad för att du var med. Tack för mig idag! Eh, vi hörs igen nästa vecka, ta hand om er och ha jättebra!